Звісна річ, кожна з бабок мріяла полежати й собі. Проте, поза як я перший це винайшов, то вирішив, що спершу одісплюся, а потім поступлюся. Однак, як на зло, я почав мріяти то про руденьку, то про чорненьку медсестричку. Бо я збуджувався од медпрацівниць, вони були лаконічні. Себто в білому, і на них завжди нічого, окрім чистоти, не було. Такі все знають з профілактики, а особливо з гігієни. Тому падла підсунути їм значно важче, аніж усім, хто не є медичками. Прокинувся я от того, що мої бабусі захотіли здиміти. І це привання саме по собі заспокоїло наче лікаря. Який з'явився на порозі з твердим наміром його переступити. Месестри нітилися, винувато косили очима на забентованого каркаса і не йняли віри. Ви будете його дивитися, м'яли вони бровинята. Руденька відпустила свою, віднайшла течку і простягнула її так, наче це була її власна історія хвороби. От би було добре полежати на лаві за такою спинкою. Тим часом бабці з переляку ущільнилися. Зроблю огляд. Я не підпишуся, доки не огляну. Я лікар, провадив ночмет. Мені також закортіло дременути, однак я збагнув, що можу прикинутися сплячим. І тут закрутило в носі. Лікар Полоскав руки в мисці з Сулемою, потім обережно заходився розмотувати обинтя. Покоївки вимушено допомагали йому, а з сусідніх купе також усі повтікали, хто був, звісно, річ, яка тут постане картина, а особливо сморід. Моє слабкодухе око прагнуло заплющитися, а ноги чкорнути – Однак зовсім, в мене були ще руки, і тому я ними вчепився в полицю, і що сили не прокидався сонним, а прикинувся, наче прокинувся. А ви ж як хотіли, мотав бенти той. Подивимося, а тоді й підпишемося. Я лікар, а не якийсь там експедитор. І про всяк випадок. Знову сполоснув долоні в сулимі. За бентуванням поволі оголювався каркас, Медочки, сестрички сахалися, аби припадком не зиркнути туди. Там виявився доволі міцний парубійко. Він лежав і сопів, що лікар кілька разів переводив погляда на історію хвороби, потім на сестер тоді знову на хворого. Потім раптом зупинився на мені. Я запльовщився, щоб він мене не помітив. — Лепра, — перечитав він діагноза. — Мгу, — прогудів пацієнт. — І вас везуть до лепрозорію? — рясно захліпав лікар. — Мгу, — погодився той. — Ну, ви ж не хворі. — Так. Погодився той, помовчавши. «Якби тут, як годилося, була муха, то почулося би її дзещання». Така запала павза. «А як же ви сюди потрапили?» Почепив на неї лікар питання. Юнак перше озернув купе, потім запитально мецестер, але ті щиро перезернулася. «З чого випливало?» Що то не вони ставили діагноза, а головлікарка їхньої поліклініки, про яку згадав хлопець. Врачиха мене визвела і мені її поставила, ну, болезнь. Не вірю, не вірив лікар, бо він також був у цім закладі головлікарем. Юнак знизав рожевими плечима. Вона мені нада, «Отак от взяла, отак от поставила. Чому? Я так собі думаю, що я їй чимось не понаравився». І почервонів далі від плеча починаючи, бо лежачи голий, розумів, що такий, як він, може лише наравитись. «Не вірю. Не могла ж вона вас легко запроторити до лепрозних. Могла. Отак от запросто так». А за що ж іще червонів пробіко? Встаньте. Той виліз з каркасу. Покажіться. Той скинув і майку. Червонів він. Виявляється, скрізь. Це ж треба мати стільки рум'янцю, яким що сили засвідчував відсутність лепри. Покажіть. Хлопець ніякого кивнув сестричкам. І ті по військовому... Хватсько одвернулися.